Sad pročitali Evanđelje koje nas je Prenijel u to vrijeme I onako Na drugom vrvomoćan način Uvelo Čak i u dvor Prvosveštenika Jer ovakvi kakvi smo Ne bismo mogli da uđemo U dvor Prvosveštenika Petar nije mogao Da uđe Ostali apostoli su se razbježali A i vremenska distancija je poprilična A evo vidite u crkvi I sveto svetojevanđelje mi bukvalno prisustujemo svim tim događajima Čujući i slušajući sam razgovor koji se vodio i u Sionskoj gornjoj sobi gdje je Gospodu bavio pashu sa svojim učenicima i ustanovio to jest postavio temelje ono me u čemu evo i mi danas kroz ovu svetu liturgiju učestvujemo predavši nam svete tajne Predavši nam samoga sebe Kroz svete darove, kroz svetu liturgiju Pa smo čuli šta je govorio Čuli smo, braćo i sestre Kakav se razgovor vodio Za samom trpezom Šta je Gospod govorio A šta su učenici odgovarali Šta je ko pitao I kako je Gospod odgovorio na sve to Pazite Nemojmo jer mnogo smo daleko otišli u neblagodarnost i ne svutimo kakvih smo se blagoslova kako je nam darove gospodaje i naša neblagodarnost je, braće i sestre, mnogo, mnogo velika, mnogo riskantna u odnosu na ono što primamo. A evo i kroz ovo sveto evanđelje mi nažalost nismo ni svjesnih čega se udostojavamo. Da odavde munjevitom brzinom, a šta munjevitom, brža je brzina duha svetoga od svih drugih brzina, jer munja ne može bez kroz vrijeme, može danas da bude, ali već sutra ne važi, a sa jučerašnjim danom nema nikakve veze. A kamo li da nas prenese u ono vrijeme i da nas postavi pred lice živoga Boga? A pogledajte brzinu crkve Hristove, to je duha Hristovog, jer crkva Hristova, crkva pravoslavne, tijelo Božije. I ona te kroz nju brzo, brzo, brzo dovodi i stalja pred vice Božije, pred vice Boga živoga. Ako hoćeš da ga čuješ kako je govori u ono vrijeme, to može odmah da se desi, to može danas da se desi. Jevo danas je Jerusalim prepun poklonica, onih ozbiljnih, ali ima i mnogo onih neozbiljnih turista. A mi iako nismo u Svetom Jerusalimu, evo smo braćo i sestre kroz Svetu Evangeliju i kroz Svetu crkvu, ne samo u Jerusalimu, nismo došli da gođamo praznu gornju Sobu, koju koji dan danas obilaze turisti, poklonici, i kršteni i nekršteni, nego smo kroz svetu crkvu, odavde iz budve, a i svi oni koji su danas na svetim liturgijama, kroz vrijeme, ma nekako tako brzo kao da vremena uopšte i nema, tako se brzo krećemo kroz vrijeme kao da ga i nema, Dovoljno je da otvorimo ovu čudesnu knjigu i odjednom vrijeme iščezava i čujemo kako Gospod govori. Čujemo kako se apostolima razgovara. Gledamo sve te događaje koji se odvijaju pred nama. I eto nas nađo smo se u gornjoj sobi zajedno sa Gospodom i njegovim učenicima veliki dar i veliki blagoslov zadržimo se samo na kratko ne na svim ovim događajima jer vidite i sami da je ovaj evanđelski tekst malo širi nego što je to uobičajeno i na nekoliko vrlo važnih događaja skreće našu pažnju svi oni su naravno Povezani, svi se direktno tiču Boga našeg i spasenja našeg ali obratimo pažnju na jedan od njih uđimo u gornju sobu a i ušli smo kroz svetu liturgiju vidite braćo i sestre mi se prebacujemo u ono vrijeme čujemo Gospoda, kako prelomivši hleb i zablagodarivši i blagoslovivši čašu, govori i predaje svojim učenicima ne hleb i ne vino, nego im predaje svoje tijelo i svoju krv, rekavši one riječi koje ćemo I mi, još malo za koji trenutak, ponoviti. Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, pite iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavijeta, koja se radi vas i radi mnogih izliva na otpuštenje grekova i na život vječnoj. Ono što je važno da znamo, braći Jeste de da kao što mi Kroz crkvu Iz 21. vijeka Vrlo ovako Vrlo moćno Vrlo istinito Prelazimo u ono vrijeme I u one dane Slušajući i gledajući Ono što je Gospod govorio I što je činio Kao da se dešava pred nama i danas Tako isto, a ne tako isto, nego mnogo brže i mnogo uzvišenije od tog našeg kretanja sam Bog, brazo i sestre, dolazi kroz vrijeme i evo ga ovdje sa nama. Ako mi kao ljudi, tromi ljudi, mi rasvabljeni, mi koji smo u duhovnom smislu kao nekakve kao nekakve bolesne ličnosti, invalidi. Ako mi možemo, zahvaljujući crkvi, da se prebacujemo kroz vrijeme i da dolazimo u te događaje, kako da brat se sre gospod, vladika i vremena i vječnosti, da ne može iz onih dana da dođe u ovaj naš dan? Ako mi možemo u ono vrijeme i u one dana, kako da on iz vječnosti ne dođe i ovaj naš dan? I dolazi, braći islasti, dolazi. I ne samo da dolazi u nekom drugom raspoloženju. Znate, onda je bio, onda je bilo tako i prošlo je vrijeme, Hiljada godina, druga hiljada, evo načeli smo i treću, i gospod se promijenio, više nije isti, kao ljudi što se mijenjaju. Bili smo neka dobri prijatelji, i ti si sad postao ovo ili ono, i nisi više isti prema meni. Više se ne pozdravljamo, ne posjećujemo, postao sam drugači ili si se ti promijenio. A sa gospodom nije tako, braći i sreste. Isto raspoloženje koje je imao i u one dane prema ljudima, ista želja da se svi spasu i dođu u poznanje istine. Ista tajna tijele krvi koja se onda odigrala u gornjoj odaji na svetom Sionu, Odigrava se i danas, u ovom hramu i u svakom pravoslavnom hramu. Isti Bog, braćo i sestre, koji je bio sa svetim apostolima, obratite pažnje. Ovo što govorimo, ovo je čista istina, braćo i sestre. Iako u ovo ne vjerujemo, naša vjera nije dobra. Mi ne vjerujemo u Boga. A zahvaljujući takvom nevjeruju, ništa od nas neće biti, samo iskrivljene ličnosti, namrštena lica, izbora na tugom i glijetima raznih trauma, briga i strahova. Dakle, isti onaj Bog koji je bio sa svetim apostolima, braću i sest, ne neki drugi, ne neka... Sjećanja na njega Ne, ne, ne to Isti on je u crkvi Prisutan Kroz svo vrijeme I danas U ovom danu U ovom gradu I u ovom hramu Isti on je prisutan Pazite, sami Bog Da smo došli i ovdje Pa zaboravio je šta da donesemo proslog. Evo, sad mi pade na pamet, pa mi nismo donijeli proslog. Nešo. Mi nismo donijeli vinu. Mi ga nemamo uopšte ovdje. Mi nemamo tu ni putir, ni diskus. Znate šta bi mogli da radimo, braće i sestri? Ovdje da se okupimo, pa što narod kaže, da se slikamo. Nema liturgije. Džeti je hleb. Gdje ti je vino? Gdje ti ječaša? Šta si došao? Mi vrlo često miješamo i sve nazivamo liturgija. Naglo me prosveti, pa mu je sve liturgija ili kako kažemo pod uticajem latinskog agresivnog prosvetevanja misa. Koristimo te našoj vjeri i tradiciji tuđe termine. I sve nam je liturgije. Nije, braćo i se sve liturgije. Nije sve liturgije, iako sve molite njoj vode, ali nije sve liturgije. Znate šta je liturgija? Liturgija je tajna večera. Na liturgiji je uvijek Bog prisutan. I uvijek smo na njoj mi slijedimo za trpezom sa njim. I sa svetim apostolima i sa svima svetima. I li većega blagoslova, imao veće časti za čovjeka nego da sjedi sa Bogom za trpezom svetom i da se hrani ime nebeskim hlebom, da se hrani njegovim tijelom i njegovom životvornom krvnom. A svaka liturgija, braće i sestre, upravo je to. Ista ona tajna večera koja kroz vrijeme mistično traje. I mi danas, služeći ovu svetu liturgiju, obratite pažno, ali isključivo kroz crkvu, jer izvan crkve, braćo i sestri, nema vjere. Izvan crkve, to zapamtite pa ako vam se dopadne, povjerujte, ako ne, vjerujte kako hoćete. Izvan crkve nema Boga, braćo i sestri. Ima ga, ga, nema za tebe. Izvan crkve nema zajedničarenja sa Bogom. Izvan crkve nema tijele i krvi. Izvan crkve šta imamo? Razna ogutanja, razna nagađanja, ogupetanja i buncanja. A šta u crkvi imamo? U crkvi imamo tijelu i krvi. Drugi se muče da dođu do nekih istina, do nekih spoznaja, do nekih duhovnosti u redu nek se muče njihova je volja imaju još malo vremena pa nek provelnik putuju eto tibet eto daleki istok eto zapad eto visina eto dubina eto širina eto magio kultizma eto filozofija raznih sistema pa iz ovogter A što u crkvi imamo braćijo i sestre Povejte kako se to razlikuje od svega drugog a u pravoslavnoj crkvi od svih drugi nazovi crkava. Imamo, braća i sest, tijelo i krv, a to ima. Tamo neko traganje, istraživanje, a ovdje tijelo Božje u rukama i krv Božja u ustima. Puna usta života, puna usta Boga, puno srca svjetlosti. Ali, samo u crkvi i samo kroz liturgiju. Je ovo što je gospod rekao, uzmite, jedite, to, braće i sestre, i mi dan danas ponavljamo te njegove riječi. Zapravo, on sam ih izgovara. Vi još malo čuti da će sam Bog, nemojte obraćati pažnju na men ili na nekog drugog svešnike, Nisam to ja, braćice i sestre, vjerujte. Nego nismo na narod nije još na tom nivou mističnom, mistegoškom i liturgijskom. Pa onda što će gleda ko u televiziju, a pogotovo ga u pozorište obrazovao, filmovi i onda on gleda sveštenike kao nekog glumca. Nisam to ja, braćice i sestre. Nije to ni jeden drugi sveštenik. Pa otkud meni da izgovaram te riječi? To je Bog izgovorio. I mi ovdje, broći i sestri, ne glumimo kao filmovima o Gospodu Isusu Hristu, koji nisu blagosloveni. To je gluma, to nije istina. Taj čovjek tamo koji glumi, to nije Hristos. Te riječi koje on izgovara, to nije Gospod izgovorio. To on izgovara. Te poze, to je od redite, od režisera. To je namještaljka. To nije istina. A ovdje u crti, broći i sestri, Kad svešnjim kaže, zato za pravoslavne nije blagosloveno da se raduju pobožnim filmovima. Što će ti film kad imaš liturgiju? Tamo je gluma, a ovdje je istina. Ovdje svešnjim kad kaže, uzmite jeditevo je tijelo moje. On to govori, ali sam Bog mu kaže, reci oče slobodno. Reci slobodno, ne lažeš ti istinu govoriš. Kroz tajno sveštenstva, dato ti je da možeš. Reci slobodno narodu da je to krv moja, govori slobodno u moje ime. I to je tajno sveštenstva koju crkva pravoslana daje svojoj djeci i svom narodu. Da Bog bude među nama i zaista posluje osvećenja darova pred nama. Nije hleb koji mi treba da doživljavamo kao tijelo silom mašte i uobrazilje i fantazije. Niti da se opučamo, nagovarajući svoj um, da povjeruje da vino koje ispijamo zapravo jeste krv Hristova. Znate, da fantaziramo. Pa znate kaj bi ta, ta varijanta pukla? Znate kaj bi to prestao? Odmah, braće i sestre. Jer za tu vjeru naši sveti preci su glave davali, a ko da da glavu za fantaziju, za maštu, davno bi se prekratila ta istina. A srce crkve je sve ta liturgija. I jeste vjera da je Bog prisutan, braćo i srstvo. Baš On i njegovo tiju i njegova krl. Zato i mi koji se sabiramo u svetim hramovima, a posebno na svetim liturgijama. Treba da znamo da je liturgija, braći i sest, večera, sionska prva tajna, ili mistična večera, zato je nazivamo tajnom, jer se velika tajna odigrava i traje. ko pravoslavnu crpu, vjerujte, braći i sest, mi se direktno uključujemo u to trajanje Večere tajne Ova liturgije Koju služimo Nema, braći i seste, vjerujte Nema ni jedan jedini Tren Da nas odvaja i da predstavlja Pauzu u trajanju Te večere Nema, braći i seste Mi smo se uključili u tajnu večeru Na kojoj gospod sjede Sa svetim apostolima I ona se uopšte nije prekinula I svaki put u vremenu, kad ulazimo u sve svete liturgije, mi se na svetotajinski način uključujemo u taj prostor. I večera traje, ista ona. Sve je isto, iste su riječi, isti je gospod. Samo, slava Bogu, što je mnogo više oni ih posjede za trpezom. Onda ih je bilo samo dvanest. Jedan je od toga. A vi posle se Duhom Svetim crkva raširila, raširila, raširila. Vidite gore, tajna večera. Vidite gore, to je tajna večera o kojoj mi sad govorimo. Gospod kao arhijerej, prvi koji su bili na večeri Sveti apostoli. A od njih, braćo i sese, Duhom Svetim širi se ta zajednica. I povedate dođe onda, ispod njih архиелејик ista tajna večera evo mi, Vasilije Veliki Jodan Zvatusti, Grigorije Bogoslov Kirilo Oksandriski Sveti Sava Sveti Petar Cetinski a Sveti Petar Cetinski na tajnoj večeri, braće i sese. on to, on zato svetite ovamo Sveti Vasilije Ostroški šta je Sveti Vasilije Ostroški? On učestio tajnoj večeri i kao arhijerej služi svetu arhijerejsku liturgiju, to jest nastavlja tu večeru i, i dejstvo Božje koje se kroz nju vjernom narodu daje. A kako? Kroz davanje svetih tajnih tijela i krva. I onda kad dođemo braći se do toga, Onda čovjek shvati šta je crkva, onda prepozna Boga, koji je tu, koji je prisutan, koji je sa nam koji nam se daje. I onda, braći se sest, čovjek ozbiljno sebe treba da zapita, kud je krenuo i šta misli sa svojim životom? Zato je pravoslavna crkva zahtjevna, znate, teška je to vjera, braći i sest, vjerujte, teška je to vjera. U kojem sviju su teške? Zato što moraš da povjeruješ, ona to prosto traži, jer drugačije ne može biti. Da je živ Bog i da je tu prisutan. U tvom gradu, u tvom vremenu. I kad god zvono, zvoni tuje. Zamislite lijenog čoveka. Zamislite strasnog, nemarnog. Zvoni, zvono... A on kaže, opet liturgija, opet je tu, opet je došao, opet je sam sa svojom pratnjom tu. Eto ga opet, došao je, eto ga opet u podmajinama, eto ga opet u ostrogu, u mom parohijskom hramu. se će sad opet tamo, a moram, mora ga ispoštovat, znate, teško je. A svake nedelje oće da dođe svakog praznika obavezno biva prisutan i čovjek ako poveri u to on mora da shvati jedno da nema povratka i Bog je došao i neće otići do strašnog suda zato što ima ljudi koji hoće svim svojim bićem da mu pripadnu da zaborave i da se odreknu svega onog niskog truležnog propadljivog i lažnog I da svo svoje srce posvete njemu, jedinom istinitom Bogu i jedinom čovjeku ljupcu. I zato šta se dešava, takvi ljudi se vezuju za svetu liturgiju. Ne u da non stop borave u hramu, ali liturgija postaje centar njihovog života. I sve uče iz liturgije, sve, sve, sve izvode zaključke po bilokom pitanju izvlačajućih iz liturgijskog duha. Liturgija im vaspitanje, kako je govori otac Seraphim Rose. U zadnje vrijeme, kad će umnožiti bezakonje, kad će buncanje da se umnoži, mnogi će da fantaziraju. I u crpe će mnogi fantazirati, a već sad fantaziraju. A on proročkim duhom poručuje... Držite se sve liturgije, u njoj je sve, ne samo teksta, tropara i himni, nego smisla, istine, koje Bog tu jeste, sve da naučiš, sve da znaš i sve da primiš. A kako ne bi sve drugo primili ako nam daje najviše što ima, najsvetije što jeste, a to je On sam, njegovo tijelo i njegova krv. Neka bi dao, gospod, braćo i sestre, da takvu vjeru imamo, da se trudimo, braćo i sestre, saborno i kroz liturgiju da prinosimo naše živote, naše stradanje, naše podvige, lične i zajedničke, da sve to prinosimo, zajedno kroz crkvu da predamo u ruke Sina Božijeg a On sve nas zajedno i samo On je drugoga Sina Otac Nema da kroz crkvu Duhom Svetim objedini složi umnoži i oboži i obožene da nas uvede u carstvo nebesko da tamo zajedno sa svetim apostolima i sa svima svetima uživamo u svetoj vječnoj nebeskoj liturgiji. Amin Bože, daj.